دوستانو ربذ ذکر کې یو لم ما فرغ المصنف ولما فرغ عنه فی الترادف قصدن ارکل چې ماتن فارغ شد نه فی الترادف نه قصدن چه فعل او امر ضوالد دو وجوب د ناراضی دا مترادف نه دی شراح فی نفل اشتراک او شروق نفی فی د اشتراک کی چې دا امر مشترکم نه دی په وجوب نه د اباحهت و غیره کی مشترك هم ندې دا قصدن نفي دي اشتراکې مختي خوشوي د فقاله وی وی و موجب و موجب د امر وجوب دي موجب مقتضا او حكم یو شی دي حكم د سده وجوب دلیل وجوب د رائے مقتضای وجوب دي دا امر مقتضی دي وجوب مقتضا ده او موجب اغي وجوب دي نو دا امر موجب ده او دا وجوب موجب ده دا مطلب ده دا یو شي و موجب الوجوب لنذب والاباحه والتوقف والتوقف او يعني اوس د تفخله و وضاحت کې سپګینېشته يعني مقصد دا ده ان موجب الامر اغا اثر ثابتا د امر اغا الوجوب اوجوب ستاوی جواز الفیل ما حرمت ترک سنگه ملکا جواز الفیل ما حرمت ترک او نو دوب چه دیکن جواز الفیل مع رجحانی او اباحت جواز الفیل ما جواز ترک چه دوار یو شانی نو امر ثابت بالعمر <سؤال> اغو جوب د فقط عند العاما پنیز د اکثر علماؤ لن ندب ندب ندب ندب کما ذہب ایلیه بازن لکا بازو تسکر دی ایک نا ذاہب کڑ دی معتض اللہ دارنگی ابو حاشم وغیرہ یو قول د ممشاپیوم دی وللعباحتو او موجب د اباحت هم نه دي لکباز دي ته زحاب کردله امام مالک رحم الله اقل غروقي ول التوقف او نه توقف کما ذهب الی بعض لک څنګه چې بعض دي ته سکر دي شابی سو کول شلو ته اشاره هکې سوچل خدا غوريات او ساتات ابو العباس و غیره په دی باندې امام شابی سه خبري مذهب کی اگدی تزاوج توقف ته توجه توجه ما توورا دا توقف په س کې دا توقف غره پدی کې نه دی چې بای دد معنا موذل له کی چې دن اغا اغه متعین نه دا نه مازا معنا موذل له کی دن اغه نه دا مازا معنا موذل نه نه وای کنا اغا بیا چې دن اغه دی دا مشترک ته اشتراکی لبزي سره کو وجوب نو د اباحت تحديد وغیرہ دي ټولو کې پتئین د معنا موذل له کی داغه دا توقف نه دا دی چې د دې مازا موذل له متعین نه دی ریپینش لګا پېچګنا داتاو کوپو سکېدی پته این د مراد کې عند استعمال چې کله استعمالي کې کنا نو پدغه و چې د مستعمل شي اوس په تک مخ اخلم عجوب باخلم کړه دباخلم کدا هغه و عزت توقف چې دین هغه کومه رست د عبارت نه چې دین هغه معلوميږي فاجب التوقف تاسو وري اے رست دې وري کم دې فاجب التوقف حتا يتعین المراد ښه کې نه چلےغه عبارت وګریره فاجب التوقف نگو رئی دا تواقب دی که نده چردی مانا مظلوم و ده دا نمانا مظلوی دا دا دا دا دیر پراوزه شوی ده او بوشترک که تا شو رئی بوشترک پشترا کی لبزی اگه تا عیون بی کار داری مانا دا پراوزه انده شوی کنو دا شوی دا تواقب چردی ت بس د دې په تعین د معنا مراد او په تعین د معنا مو ذلو کې نه چري دي ماري معذلو متعين نه دي معنی مو ذلو او وي او چې دا مستمر شي عند الاستعمال کوم معنا اوس مراده نوې دي کيسه توقف کومه دي کسه کومه ده څه سوره کرینه نه موجود چی وي کرینه چې موجود چی هغه ما نه اخلا دې زې بلې په سو ماده بشول ولل اشتراک لفظا او مانن اشتراک الذي تعريب متر تکړو چې ار یولپس د هره امانته پردان لولې اشتراک معنی مانوي چې دیو معنی کندی پروازي داګل اندګسوي نو اشتراک لفظا نوم یو مسلګته اغه هم نه دی ولګی دګا نو اومانن اشتراک معنی نه دی بین الثلاثه اول اسنه بین الثلاثه چا دا ویني په دې درو کې مشترک ته په اشتراک لفظي چاویندی بدلو کی مشترک د پشتراکه مانوی چاویندی دو کی مشترک د پشتراکه لفظی چاویندی دو کی مشترک د پشتراکه مانوی دی ویدس ابن دا کمال ذحبی له اخرو کمال ذحبی له اشقال اوپر دیکھو یلاکا ماتن خلل وجوب والاباحه والتوقف وی دلاله اشتراک وی ورووی شو ولم يذكره المصنف مصنف الاشتراك ذكر ذکر لانه يفهم مما ذكر التزاما زکدا د مخک سمالومی وای کنا سمالومی ګلګه التزاما ولي د چکلا ندب اباحه دای نه فکه چې دام موجب د دا امر نه ده نو خود به خطه تو لګی ای ای ای ما ته ګره چې د نو دب او اباحه نه ده خود به خطه تو لګی دلا ک څوک په دینو کې دام مشترک په پشته را یا مشترک په پشته را کې نه هم چې د لن نو د بولبا حغه پهکیون نهدي دابل په کېرا کنانتظام سره قطری د باره لکهه لکه دا پتو چې دا سوو مشترک کو ب د ې اصله اسغ هم نه لکه او تاسوپ نه چ کوئ چې د داسې ووی چې موجب د مرغ وجوب دی موجب دا سر کاه خود به خود دا پته ل کې د چې دا مشترک به اشترا کې معوي سر هم نهدي په دو کې یا په کې مطلب داری چیر دی مستقل ذکر ذکرکورت زورت نو دا پا دی مطلکی راتو سنگراتو التزامن او استلزامن اگر دی لر مستلزیمو بچی اگر مستلزیمو بس باگر مستلزیم بانی اکتفا کرده دی چید ناگر زکر کرده لیتو خود بخود تماعلوب دا بارتو لگی دو؟ جو نی لگی اچھا بایی دا مطلک دو دی, دی دا خبر خط مشوله دین اخلاش فرما اسروری فا احل الندب ی سوچ چوي چر دي مانا موجب چ دي کر موجب او مختزار دي اغه نو دوب دي اغه وي ولي ايتا سوغ وري يا الامر للطلب امر د سر پا را دي پا را بد اي كون جاريبل پهل کم جانب جانب پهل په راجهن کمس کم جانب د پهل بګه سپ وکړدل وکړي ولي حتا چې طلب وکړي چې د طلب دي کر و ادنا او انود ادنا درجه چې د طلب سره اغه نو دوب دي او جواب اباحت کي خدا چې طلب نه ادنا درجہ کم اس کم ادنا خو متيقن د نو دا دا نو د پاره زندہ و ده شي دي واه دا ګور دا امر د سره پاره دي دي ته وای چې مولا خپل غلام سره لیکلو کی اکثر په لیکل چې دوه پیسې مال کال کې برابر کا ته ازادي نو دا امر د چا د پاره د پاره فاکاتبهم نو دا دا طلب کی الله تعالی د دینه د طلب راجح ته دي کتابت چې ارت څنګه ازادي واره دسه لمب کار دا کتابت وسرو کا دسی وی او دی بردی ادناو انو دب لا بانی حشیو گوری و پا اینا پی الاباہتی اتطرفان متصاویانی شتیکی نیچ دلگا پا اباہت کی دوارہ طرف او پا منع و امال منعانی ترک کما اول موجوب فا امرن زایدن عل رجحان عل رجحان داو گوری طرفان متصاویان پا کردی که طرفین متصاویان پا کردی پا اینا دا اینا دا اسم مواخر دی اسم دا اینا چی دے منسوبی که مرپوی منسوب ادل تا <مانده> صحوابا معنی <مانده> تا باندې سره پاس یو تراځونه استاد شیخ په کتابونو باندې کې وای راځه داګه ز دمدان دا یو لګو دا بار څنګه دي دا خضر صحو شي انسان دي انسان دي ځان کې خو څه پیدا کا کنه ستا مشایخ هغه اغا شرمایي هغه ځانن مقصد تک ترې دي کاري چلول دي هغه مسله د بدنامي لکه خانګي راو غردو و ستا په لار دا خلک تنرش دا څنګه تنر دي چبې دې تاسو برابر کیله دې خبره پیږي که نه پیږي دا زمما دعوه ده چې صحابه یو د الله کتاب دې اب الله العصمتا الا لكتابي الله د خپل کتاب د عصمت چي د نو وعده غستر دبل دې اچته کتاب د عصمت باندې دغسته هر کسې کې باعث بالکل نه پینشته بې و دې خبره نخلاص شو با. وَآَهْلُ الْعِبَاحَةِ يَقُولُونَ عِبَاحَةُ وَلَوَيْكِ إِنَّ مَانَ الطَلَبِ ده طلبسه مانا دا دی پگئی وی آو ٹھو ٹھو طلب دا پار رازی خوئی طلبسه تا ہوئی طلب دی تا ان پی چی دا شعی جائیزی وَلَا یکون حرامن حسین لگا؟ حرام نئی پیش لی؟ خواہ چی دا چی دنس ما ظن فیهی و لا یکونو حراما او سنیو حرامی سنیو و ادناو والعباحة ادنا پا کسی چلے گا دی جسی و هادا کا قولی تالا <تصفح> امر دی پارشو وال متتوّفناكم چې تووقف اردين يقولونه ان الأمره عمل چېدي يستعمل لستشرمانن شپ سومان گان د پر رازيي <التصفح> سپلك؟ كلجوب وال اباهات والنضغ والتحديد والتعجز والإاررشاد والتتسخير غير ذلك فمالم تقوم قينتون د تررسپور جي قريناوع أحدها لم يعمل به پجب تووقف حتى يتعاين المراض؟ اغش پال اسمانا غان د پارا لگدی حاشی تلرشی عجوب لکه مثال ویل ده اباحت لکا کما مر ان په اوس چ پوزه کته کی غره کما مر ان په دا بس پستو ادو دي زمک او جنس نو دب کما سبق اینه ته کما مر کما سبق کاتبهم ده کنه دلګ او تحدیث زورنا ها او مخاطبه الغير بالغضب ای معلوم ما شئتم ای ما شئتم کوی ماشه خواخ یکمر سره داګه لودي کوي کوا کوا تاب زده خواخشه داګه کما کلبسوي ما ته ویجي کوا کوا دا استاب دي خوشب د نګوري فمن شاف ليؤمن ومن شاف ليکفر انا عقدنا للظالمين نار د نګوري چې بو شوي الله وینځي چې ایمان را نا. با دا ورکو کفر کوي انا انا عقدنا للظالمين نار د ایستو د نګوري څوټه بدګینن باسیلې په دی باندې چې حال د کفر کې را د کښو نه بې دي او دارنګ چې دنه څه ده انظاروم دي سوګدا مستقلی قسم چې دنه اگر ابلاغ مع تخویف ته انظار وې قل تمتع بکفرک قلیل فایده فایده وانه فایده وانه دا مترجم جواب دا یې رہیه تمتع بکفرک قلیل ابلاغ مع تخویف ته انظار وې دا مستقل قسم نشپاړت به سورشی ولص به شي او سوګدا په کې داخل وې تعجیز د کفاتو بي سورتين تاسو ته تا وګورئ سوره تراورورو او ته هيت او زورنا محدد آداب المحکمه ول کنه آداب الارشاد ارشاد معنی څه ګټه څه معنی کا ګټه لکه اشدو ذوعدل منكم يسر دو تاسو ودی ګټه چې غواهن وشي ګر ارشاد دي ته چې د امر ارشادي وي کله نهي ارشادي وي لکه دګاډو کې لري برایي مهرباني برایي مهرباني हात او سر کو باهر نه دا مطلب دا چې پایداری پدیګه دا بار لاس او سر کو بل غاړی سر بدن او لاس بدن او لا تقربا الشجره ودیتم هغه دا خیال چې دا نه نه ارشادیدا نه سدا ارشادیدا زده کدا هغه چې دا هغه توجيهات پږي کې بي دي لگے یتره ارشادیدي وي لا تتوزا بالماء المتشمس په هغه ابو بر او دسمکوي چې پای کې چې په اور ګرمي شي وي دا ارشادید د ناروان دي خپینه دا تپی تپی مرض پیدا کی اتاری په تپی تپی دا او دارنګي چې د درسره تسخير تسخير کوونو کې راتن خاصي شي شادوګار شاید. شي بس وشول کله امتنانی احسان کلوب مردقكم الله کلما رزقكم الله او کله اکرامي لکه ادخلوها بسلام امنين دا اکرام دي کوي کله اهانتي رزق ساکا نه نه کانت عزیز ګری ته ډېری عزت منوي دا اهانات کله تسويه ازبرو او لا تسويه کله دعاي اللهم اغفر لي کله تمني يا مالك يغفر ال ربك کله احتقاري لګایه اه احتقار القو مع انتم القون غضب دي هل شي لك چوري داده د سحر جات ولور کی اجات نو سپتاوه ور لکو چوي دور شنه اور دور یو لک تر نو کی زه ته د لور سم اور ځوئی اور ځوئی او پینزم دا پینزم لسم تکوین کنفا یکون شپاگم شپاڑا سم تعدیب کل مما یا کل مما ویلکا کل مما یا غلام سم اللہ کل مما یا لیک کل کل مما یا لیک کل من بی امینک پا خیلا زبان اخورا ادبو نا دکنا پا بسم اللہ سارا خورا اخپل مخینا خورا بل توبت کارا شید وعندنا او زبان پا نزبان الوجوب و حقیقت الامر دا وجوب چیده مانا حقیقی دیچادا و کنه په قاعده دا ده حقيقي معنا باندې حمل کیږي پيحمل عليه مطلقو شي امر مطلق ذکر شي سبب تنورادي مالم تكون قرينه تخلافي شي قرينه د خلاف موجود و واذا قامت قرينه تو قرچ قرينه د خلاف موجود يو علي حمل عليه يا په هغه باندې حمل کیاله حسب المقام لكذا بر زينو کې چاته ماوي قرينه موجوده قرينه موجوده چې دنت کې وجوب معنا ورادت نه دا چې قرينه د خلاف موجود شي طلب داې زمونږ پیس بانې دانوې ماناگانانې مجازیش ولی او عجوی چندر ماه حققیش وله او قایده دا ده چې حقیقی مانا مراتکیې بغیر د قرینا او مجازی مانا مراتکیکیې سره د قری نه.